Éjszaka csengett a hotelsát de telefonja, és Trimóci bárót kérték Márszelyből. Halló, Magyaróvár! Magyaróvár, ki beszél? Egy jellegzetes fátyolozott hang hallatszott. Kribbl! Meggondoltam a dolgot, nem csinálom a svindit, a pénzt visszakaphatja. Halló, halló! De nem felelt senki, csak az üres vonal zúgott. Magyaróvár letette a kagylót. Trimóci meg semmi sülve A lehetőség, hogy Irén az övé lesz, ismét horizontálisan eltávolodott. De anyagilag is érintette. Trimóci nem volt olyan gazdag, mint ahogy híreztelték. Még szerencse, gondolta letöltségében is előnyöket keresve, hogy csak holnap akart fogadni. Most minden pénzzel Menelausz kettőn lenne. Így ő is megfogadhatja a Delejt. Némi iróniával gondolta, hogy anyagilag nem is fontos a Delejt Sőt, még nagyobb otszott vizet. Ez alatt Kribb mélyen aludt, mert verseny előtti este könnyű altatót kapott lefekvés előtt. Azt támodta, hogy bepóját fejjel fekszik valahol, és dedikál.